Egy tavaszi reggelen az egész családot lehívták a rezidenciából a parkba. A kocsi felhajtón ismeretlen férfi várt ránk. Barátságos arca és őszülő bajsza méltóságot sugárzott. lloyd mutatkozott be. Elnök úr, Mrs. Obama köszöntött minket. Úgy gondoltuk, talán önök és a lányok is örülnének egy kis változatosságnak. Ezért állatsimogatást szerveztünk. Széles mosolyjal folytatta. Soha elnöki családnak még nem volt része ilyesmiben. A férfi balra mutatott, oda néztünk. Kevesebb, mint harminc méterre tőlünk a cédrusok árnyékában négy nagy, gyönyörű macska lustálkodott. Egy oroszlán, egy tigris, egy fényes fekete párduc, és egy karcsú, Pettyes gepárd. Ahol én álltam, onnan sem kerítés, sem lánc nem látszott. Úgy tűnt, semmi nem korlátozza őket. Az egészet nagyon különösnek éreztem. Tényleg, ez nem kis változatosság. Köszönjük, nagyon figyelmesek válaszoltam, remélve, hogy eléggé kedvesen cseng a hangom. Jól látom, Lloyd, Ugye, hogy nincsenek rácsok, vagy ilyesmi? Nem veszélyes ez a gyerekeknek? Nos, igen, természetesen gondoltunk erre, válaszolt el Lloyd. Úgy véltük, jobban tetszene önöknek, ha az állatok szabadon mászkálnának, mint ha csak a vadonban lennének. A biztonságuk érdekében nyugtatót kaptak. Nem jelentenek veszélyt önökre. Bátorítóan intett felénk, jöjjenek nyugodtan közelebb. Jó szórakozást! Megfogtuk a lányok kezét, és elindultunk keresztül a még harmatos pázsiton. Az állatok közelről a vártnál még nagyobbak voltak. Amikor észrevették, hogy közeledünk, megemelték a farkukat. Soha hasonlót nem láttam. Négy macskaféle. Barátságosan egy sorban. Az oroszlán megmocant, amikor közelebb értünk. Láttam, ahogy a párduc követ a tekintetével, a tégris füle pedig kicsit a fejéhez lapult, és akkor minden előzmény nélkül a leopárd szédítő sebességgel kitört az árnyékból, és nyílegyenesen felénk vágtázott. Pánikba estem. Megragadtam szasakarját és húzni kezdtem gyorsan a füvön a ház irányába, azt remélve, hogy Barak és Mália is ugyanezt teszik. Hallottam, hogy a többi állat is talpra ugrott, és a nyomunkban vannak. Lloyd a kapuban állt, nyugodtnak tűnt. Úgy értettem, azt mondta, be vannak nyugtatózva, üvöltöttem. Ne aggódjon, asszonyom válaszolta. Rendelkezünk tervel pontosan erre a helyzetre. Ekkor a titkos szolgálat emberei kiözönlöttek mellette. Fegyver volt náluk, nyugtató lövedékkel feltöltve. Szását csak ekkor engedte el a kezem. A gyep irányába fordultam, és döbbenten ébredtem rá, hogy a családunkat vadállatok üldözik, a vadállatokat pedig puskával lövöldöző ügynökök. Ez a terve, sikítottam. Viccel velem! A gepárd ekkor vicsorgott egyet, és karmait kieresztve szinte repült a levegőben. Éppen Sasa mellett ért földet. Az egyik ügynök tüzelt, és ugyan elvétette a lövést, de az állat megijedt annyira, hogy visszavonuljon. Egy pillanatra megkönnyebbültem. Ám ekkor vettem észre, hogy egy fehér narancsárga nyugtató lövedék Szása jobb karjába fúródott. Felültem az ágyban, a szívem kalapált, a testem izzadságban úszott. Végre rátaláltam a mellettem kényelmesen összekucorodva alvó férjemre. Nagyon rossz álom volt. Továbbra is úgy éreztem, mintha folyamatosan hátrafelé zuhannánk, mintha az egész család valami óriási, hátradőlős, bizalom erősítő játékot játszana. Megbíztam mindabban a támogatásban, amit a fehérháztól kaptunk, de azért sebezhetőnek éreztem magam. Tudtam, hogy a lányaink biztonságától kezdve a közlekedésünk megszervezéséig majdnem minden teljes egészében másoktól függ. Az ekludevnyún gyerekkoromban, azt tanultam, az önállóság a legfontosabb. Úgy nőttem fel, hogy mindig magam intéztem az ügyeimet. Ám ez most szinte lehetetlennek tűnt. Ha elutaztam, az embereim tervezték meg az utat, az átszállási időt percre lebontották, még a mosdóban töltött időszakokat is előre meghatározták. Biztonságiak vitték a gyerekeimet a barátaikkal játszani. Házvezetőnők mostak ránk. Nem vezettem többé, nem volt nálam készpénz vagy lakáskulcs. Asszisztensek vették fel a telefonomat, és fogalmaztak meg vázlatos nyilatkozatokat a nevemben. Mindez csodálatos volt, nagy segítség, hiszen így a fontosabbnak érzett dolgokra tudtam koncentrálni. A részletekre odafigyelő emberként azonban néha úgy éreztem, mintha elveszteném a kontrollt az életem felett. Az pedig olyan, mint amikor oroszlánok és gepárdok állnak lesben. Sok olyasmivel is számolni kellett, amit nem lehet előre megtervezni. Az elnök feleségeként gyorsan megtanulja az ember, hogy a világ gyakran kaotikus, és hogy a katasztrófák előzetes értesítés nélkül bekövetkeznek megtörve bármiféle nyugalmat. Soha nem hagyhatók figyelmen kívül a világ hírei. Földrengés rázta meg Haiti-t. partjainál, partjainál 1500 méter mélyen egy technikai probléma miatt felrobbant egy olajfúró torony, és több mint 700 millió liter nyers olaj ömlött a mexikói öböl vizébe. Forradalom tört ki Egyiptomban. Fegyveres támadó lövöldözött egy arizonai szupermarket parkolójában. Hatan meghaltak, egy képviselőnő súlyosan megsebesült. Reggelente a stábom átküldte az aznapi hírek kivonatát. Amikor átolvastam, már tudtam, hogy baraknak reagálnia kell az összes új fejleményre. Bírálni fogják olyasmiért is, amire nincsen ráhatása. Nagy a nyomás hogy távoli nemzetek rettentő problémáit megoldja. Az a feladata, hogy a káoszból valahogy a nyugalmat teremtsen. A hét minden napján, az év összes hetében. Megtettem mindent, hogy a világ bizonytalanságai ne befolyásolják napi elnökfeleségi teendőimet. Néha azonban nem lehetett kikerülni, Számított, hogy hogyan viselkedünk barakkal, ha bizonytalan helyzetekkel kerülünk szembe. Megértettük, hogy egy teljes nemzetet képviselünk. Nekünk kell értelmet, együttérzést és következetességet mutatni, és jelen lennünk bizonyos tragédiáknál, nehézségeknél vagy zűrzavarban. A lujziánai fúrótorony felrobbanása után végül sikerült, az Egyesült Államok történetének legnagyobb olajönlését elfolytani. Ezt követően családostul Floridába utaztunk. Barak pedig bevitte Szását úszni a vízbe, hogy megmutassa mindenkinek, biztonságosan vissza lehet térni a mexikai öbölbe nyaralni. A fontos üzenettel. Ha ő bízik a vízben, akkor más is megteheti. Amikor egy tragédia helyszínére utaztunk, ez arra is emlékeztette az amerikaiakat, hogy ne csak egy gyors pillantást vessenek mások fájdalmára. Mindig ráirányította a figyelmet a segítők, az oktatók, az önkéntesek munkájára. Mindenkire, aki többet tesz a nehéz helyzetekben. Amikor földrengés rázta meg Jill meglátogattuk a helyi művészeket, akik művészetterápiás foglalkozásokat tartottak otthontalan gyerekeknek. A szívszorító pusztulás és az őket ért veszteségek ellenére, hála az őket körülvevő felnőtteknek, a gyerekek tele voltak reménnyel. A fájdalom és az alkalmazkodás együtt jár. Ezt First nem egyszer, de számtalan megtapasztaltam. Amilyen gyakran csak tehettem, ellátogattam háborúban megsebesült, amerikai katonákat ápoló kórházakba. Először a Water Reed országos katonai orvosi központba mentem, ahol a kilencven percesre tervezett látogatásból végül négy óra lett. A Walter Reedben az Irakból és Afganisztánból kimenekített sérülteket kezelték. Voltak, akik csak néhány napot maradtak, még mások hónapokat. Remek katonai sebészeket alkalmaztak, és kiváló rehabilitációs szolgáltatásokat fejlesztettek ki, kifejezetten a legsúlyosabb harctéri sérülések gyógyítására. Bármennyire próbáltam mindenre felkészülni az életben, a sérült veteránokkal és a családjaikkal zajló találkozásokra képtelenség volt. Korábban már említettem, úgy nőttem fel, hogy a katonaságról igen keveset tudtam. Apám két évet töltött a hadseregben, de még jóval a születésem előtt. Barak kampányának elindulásáig nem volt tudomásom a katonai bázisok rendezett zűrzavaráról, sem a szolgálatot teljesítők és a családjuk számára fenntartott szerény otthonokról. Számomra a háború mindig rettenetes, egyben távol is volt. A harcok elképzelhetetlen tájakon, ismeretlen emberekkel zajlottak. Ma már látom, luxus volt így tekinteni rá. Amikor megérkeztem egy kórházba, Rendszerint egy nővérrel találkoztam, aki műtős ruhát adott rám, és elmondta, hogy minden alkalommal, ha belépek egy szobába, fertőtlenítsem a kezem. Minden korterem előtt rövid tájékoztatást kaptam a bentfekvő katona körülményeiről. Néhány beteg nem akart találkozni velem, esetleg mert nem érezte jól magát. Vagy talán politikai okok miatt. Mindkettőt megértettem. Semmi esetre sem akartam a terhőkre lenni. A látogatás időtartalma kizárólag a sebesültől függött. Minden találkozás négy szemköz zajlott. Sem a média, sem bármilyen megfigyelő nem volt jelen. Néha komor hang nemben folyt a beszélgetés, máskor könnyed stílusban. Sokszor beszélgettünk sportról, szülőföldről, gyerekekről, vagy éppen Afganisztánról, és az ott történtekről. Szóba került időnként, hogy mire volna szükségük a katonáknak, és az is, mire nem. Ezek között gyakran említették az emberek szánakozását. Egyszer az ajtóra ragasztva piros lapon a következő fekete filcer üzenetet találtam. Úgy tűnt mindenkinek szól. Figyelem, minden belépőnek! Ha e szobához részvétel, vagy a sérüléseim miatt sajnálatot érezve érkezik, menjen máshová. A sebeket szeretett munkám végzése során kaptam. Emberekért, akiket szeretek. Imádott országom szabadságát védelmeztem. Hihetetlenül erős vagyok, teljesen felfogok épülni. Micsoda lelki erő! A hadsereg minden szegletében jellemző önállóság és büszkeség szellemének megnyilvánulása volt ez is. Találkoztam egyszer egy férfival, akit fiatalon, egészségesen, terhes feleségét hátrahagyva küldtek tengeren túli küldetésre. Lebénulva tért haza. Sem a kezét, sem a lábát nem tudta mozgatni. Miközben beszéltünk, rózsaszín arcocskájú újszülött kisbabája egy takaróba pólyázva a melkasán feküdt. Egy másik katona ampultált lábbal folyamatosan a titkos szolgálatról kérdezgetett. Vidáman mesélte el, hogy régebben azt remélte, a katonaságnál teljesített szolgálat után ügynök lesz. A sérülése miatt azonban most új terven gondolkodik. Ott voltak aztán a családok. Mindig bemutatkoztam az ágyaik mellett üldögélő feleségeknek és férjeknek, anyáknak és apáknak, unokatestvéreknek és barátoknak, emberek, akik sokszor feladták addigi életüket, csak hogy közel lehessenek a szerettükhöz. Néha csak velük tudtam beszélni, miközben a szerettük mellettünk feküdt, erősen benyugtatózva, vagy éppen mély álomba merülve. Nagy terheket cipeltek ezek a családtagok, volt, ahol a generációkon át mindenki katonai szolgálatot teljesített. Voltak tizenéves barátnők, akiket épp a bevonulás előtt jegyeztek el, és életük most hirtelen komoly fordulatot vett. Megszámolni sem tudom, hány anyával sírtam együtt. Mély fájdalmukban nem tehettünk mást, csak egymás kezét fogva, könnyek között, csendben imádkoztunk. Mindaz, amit a katonák életéből láttam, alázatossá tett. Soha addig nem találkoztam olyasfajta lelkierővel és hűséggel, mint azokban a kortermekben. Egyszer a texasi San Antonio katonai kórházban zűrzavarra lettem figyelmes a folyosón. Nővérek szaladgáltak kibe abból a szobából, ahova éppen belépni készültem. Nem marad meg az ágyában, sutyorogta valaki, bent egy szélesvállú texasi fiatalember feküdt, súlyos sérülésekkel, komoly égési sebekkel, bár szinte haldoklott, az ágy neműt szaggatva igyekezett a lábát a padlóra tenni. Percekbe telt, mire rájöttünk, mit akar. Fájdalmai ellenére megpróbált felállni, hogy tisztelegjen a fő parancsnoka feleségének. Valamikor 2011 elején Barak szóba hozta Osama Bin Laden nevét. Éppen végeztünk a vacsorával. Sasa és Malia elsiettek leckét írni, így ketten maradtunk a rezidencia étkezőjében. Lehet, hogy tudjuk, hol van, mondta Barak. Valószínűleg oda megyünk és kihozzuk. Persze semmi sem biztos. Bin Laden az Amerikát érintő 2001. szeptember 11. terror támadások tervezője, és a világ legkeresettebb embere volt. Barak hivatalba lépése óta kiemelt feladatként kezelte az elfogását és kivégzését. Tudtam, hogy mennyit jelentene ez a nemzetnek, különösen azoknak a katonáknak, akik évekig próbáltak megvédeni bennünket az Alkaidától, és persze azoknak, akik a szeretteiket vesztették el szeptember 11-én. A férjem komor hangszíne egyértelműen jelezte, mennyire ránehezedik a teendőkkel kapcsolatos döntés súlya. Voltam olyan bölcs, hogy nem kérdezgettem túl sokat. Pontosan tudtam, hogy barak szakértő tanácsadókkal körülvéve tölti a napjait és a legtitkosabb információkhoz van hozzáférése, amelyekkel kapcsolatban nincs szüksége a véleményemre. Általánosságban azt reméltem, hogy az az idő, amit velem és a lányokkal tölt, némi kiszakadást, kis szünetet jelent számára, bár a munka soha nem távolodott el igazán. Marak mindig is jó volt abban, hogy félretegye a munkáját, és csak ránk figyeljen, amikor velünk volt. Ezt együtt tanultuk meg, ahogy idővel, hihetetlen mértékben megszaporodtak a feladataink, és intenzívvé vált a munkánk. Kerítéseket kellett felhúzni a határok védelme érdekében. Sem Bin Laden sem a líbiai humanitárius katasztrófát nem hívtuk meg vacsora vendégnek, de még a teaparti republikánusait sem. Gyerekeink voltak. Akiknek térre volt szükségük, hogy beszélhessenek, fejlődjenek. A családdal töltött idő során félretesszük a nagy gondokat, és ilyenkor a helyükre a kisebbek kerülnek. Ültünk a vacsoránál, és hallgattunk, mi történt az iskola játszóterén, vagy Mália beavatott minket a veszélyestetett állatfajokról szóló kutatási projekt részleteibe. Azt éreztük, ezek a legfontosabb dolgok a világon, mert tényleg azok, megérdemelték, hogy azzá váljanak. Amíg mi ettünk, a munka csak halmozódott tovább. A fehérházi rituálé során minden este két dosszié érkezett. Egy nekem, egy másik sokkal vastagabb bőrkötéses baraknak. Az irodáinkból érkező összefoglalókat még este át kellett olvasnunk. Miután a lányok lefeküdtek, barakrendszerint bevonult az elnöki dolgozószobába a dossziéival, én pedig az enyémmel az öltözőszobába, ahol egy-két órát töltöttem minden este, esetleg kora reggel. Egy évvel a Let's Move kampány elindítása után már látszottak az eredmények. Hat ezer helyeztünk ki iskolai menzákra. Helyi szakácsokat alkalmaztunk, akik abban segítették az iskolákat, hogy ne csak egészséges, de finom ételeket is sikerüljön felszolgálni. A Walmart élelmiszer kiskereskedés is csatlakozott törekvéseinkhez. Ígéretet tettek, hogy csökkentik a termékeik cukor, só és zsírtartalmát, valamint mérsékelik az áraikat. Közel 500 kisebb és nagyobb város polgármesterét nyertük meg az ügynek, akik vállalták, hogy foglalkoznak a gyerekkori elhízás problémájával. És ami a legfontosabb, 2010-ben folyamatosan azon dolgoztam, hogy a kongresszus elfogadja az új gyermekétkeztetési törvényt. Ez a jogszabály az iskolai étkeztetésben kiterjeszti a gyerekek hozzáférését az egészségesebb, jobb minőségű élelmiszerekhez. Bár boldog voltam, hogy általában sikerült távol maradnom a politikától és a politizálástól, ez az én nagy harcom volt. Ezért a célért kész voltam pofonoknak is kitenni magam. Órákat töltöttem telefonálgatással, szenátorokat, képviselőket próbáltam meggyőzni, hogy a gyerekeink többet érdemelnek, mint amit kapnak. Végtelen hosszan tárgyaltam a kérdésről Barakkal és a tanácsadóival, mindenkivel, aki meghallgatott. Az új törvény szerint naponta 43 millió adag iskolai ebéd tartalmazott több friss gyümölcsöt és zöldséget, teljes kiörlésű gabonát, alacsonyabb zsírtartalmú tejtermékeket. Korlátozta az iskolák területén elhelyezett, árusító automatákból kapható csekély tápértékű élelmiszerek előfordulását, és anyagilag támogatta az intézményeket, hogy helyi növények termesztésére alkalmas konyhakerteket hozzanak létre. Barak és a tanácsadói is keményen harcoltak a törvényért. Miután az időközi választásokon a republikánusok többséget szereztek a képviselőházban, elsőbséget adtak az ügynek a jogalkotókkal folytatott megbeszéléseken. December elejére a törvény javaslatot elfogadták. Tizenegy nappal később büszkén feszítettem barak mellett, amikor a helyi általános iskolában gyerekekkel körülvéve aláírta a törvényt. Akárcsak a veteményes esetében. Most is megpróbáltam kinevelni valamit. Segítők táborát, akik felemelik a hangjukat a gyerekekért, az egészségükért. Úgy véltem, a tevékenységem kiegészíti barak sikerét a 2010-ben törvénybe iktatott az egészségügyi ellátás kiterjesztésére vonatkozó törvényével kapcsolatban. Ez a jogszabály szélesebb hozzáférés biztosít az egészségügyi ellátáshoz minden amerikai számára. Ekkor már új kampányon is dolgoztam. A Joining Forces erők egyesítése elnevezésű Jill Bidennel közösen indított projekten. Jill Fia Bau nemrég tért vissza éppen és egészségesen az iraki katonai szolgálatáról. Ez a ténykedésen Barak főparancsnoki feladataival volt összhangban. Tudtuk, hogy a katonai szolgálatot teljesítőknek és családjaiknak többel tartozunk egy szimpla köszönetnél. Ezért jill a katonai közösség támogatásának konkrét módjait dolgoztuk ki. Barak korábban már elvégezte a kezdődobást, amikor az év első felében felkérte az egyes tárcákat, hogy dolgozzanak ki új lehetőségeket a katona családok támogatására. Én kapcsolatva léptem az ország legbefolyásosabb vállalatvezetőivel, és rávettem őket, hogy jelentős számú veteránt és katonaházastársat alkalmazzanak. Jill főiskolák és egyetemek illetékeseit beszélte rá, hogy a tanárképzés során essen szó a katonák gyerekeinek szükségleteiről, jobb megértésükről. A csapatok hazatérését követő mentális problémákkal járó megszégyenítéssel is fel akartuk venni a harcot. Terveink között szerepelt, hogy írókat és hollywoodi producereket bátorítsunk, hogy a filmekben, tévéműsorokban harci történetek is megjelenjenek. Nem egyszerű ügyeken dolgoztam. Mégis bizonyos értelemben kezelhetőbb kérdések voltak, mint a barakott éjszaka az íróasztalához szegező problémák. Amióta csak megismertem, éjjel tudott nyugodtan gondolkodni, amikor megéhezett, egy inas fügét vagy diót rakott elé. Szerencsére már nem dohányzott, bár gyakran rágott nikotinos rágógumit. Általában hajnal egyik-kettőig dolgozott. Feljegyzéseket olvasott, újraírta a beszédeit, e-mailekre válaszolt. Miközben a tévében halkan ment az ESPN sportcsatorna. Mindig tartott egy kis szünetet, hogy jó étpuszit adjon nekünk. Ekkora már megszoktam azt az odaadást, amellyel a kormányzás soha véget nem érő feladatát végezte. A lányok és én évekig barakon Barakona választókkal. Mostanra 300 millió emberrel kellett osztoznunk. Amikor a dolgozószobában esténként egyedül hagytam, azon töprengtem, vajon tudják-e, milyen szerencsések. Az éjfél utáni egy-két órában, a munka utolsó fázisában amerikai állampolgárok leveleit olvasta. Elnöksége kezdetekor arra kérte a stábját, hogy a napi nagyjából ezer levélből, e-mailekből minden nap tíz levelet vagy üzenetet válasszanak ki, és tegyék be a dossziéba. Az összeset alaposan átolvasta, lapszélre jegyzetelt reakciói alapján tudta, az egyik stábtag megírni a választ vagy továbbítani a problémát valamelyik miniszternek. Olvasta katonák leveleit, és börtönben ülőkét. Írtak neki rákbetegek, akik alig tudták fizetni a gyógyítatásukkal kapcsolatos költségeket. Emberek, akik elvesztették jelzáloggal terhelt otthonukat. Melegpárok, abban bízva, hogy törvényesen tudnak majd összeházasodni. És republikánusok, akik szerint barak tönkre teszi az országot. Anyák, nagyapák, kisgyerekek. Olvasta olyanok sorait, akik nagyra értékelték, amit tesz, és voltak, akik tudatni akarták vele, hogy idiótának tartják. Mindent végigolvasott, az elnöki fogadalmával együttjáró kötelezettségnek tekintette. Nehéz és magányos hivatás volt ez. Sokszor úgy láttam, talán a világon a legnehezebb, legmagányosabb, de tudta, hogy muszáj meghallgatni az amerikai nép összes aggodalmát. Hétfőn és szerda este Sasának, aki akkoriban tíz éves volt, edzése volt az úszócsapattal. Elmentem néha megnézni. Próbáltam észrevétlenül besúrranni a medence mellett lévő kis szobába, ahol a szülők az ablakokon át figyelték az edzést. Biztonsági szempontból nagy kihívást jelentett az ügynököknek csúcsidőben járkálni a zsúfolt sportcentrumban, de jól megoldották. Én személy szerint a gyors a lettem, és a siker érdekében lesütött tekintettel jutottam át a nyilvános helyeken. Elszáguldottam a súlyokkal babráló egyetemisták, és a órák lelkes részvevői mellett. Volt úgy, hogy senki nem vett észre. Máskor azonban, anélkül, hogy felnéztem volna, éreztem a zavart, érzékeltem a miattam feltámadó morajlást, ahogyan az emberek összesúgnak, időnként szinte kiabálnak. Hé, ez Michelle Obama! Soha nem volt több egy kis sustorgásnál, és rendszerint gyorsan történt. Mint egy látomás. Volt? Nincs. Mielőtt egyáltalán felfoghatnánk. napokon a medencek körüli székeken rendszerint nem ült senki, eltekintve attól a néhány szülőtől, akik beszélgettek, amíg várták a gyerekeket. Találtam egy csendes helyet, leültem, és az úszásra koncentráltam. Mindig szerettem a lányokat a saját világukban megfigyelni, távol a fehérháztól, a szüleiktől olyan közegben és kapcsolatok között, ahol elfeledkezhetnek önmagukról. Szása jó úszó volt, lelkesedett a mellúszásért, és jól meg is akarta tanulni a pillangót. Tengerészkék úszósapkát, egyrészes úszódreszt hordott, Róta a hosszokat, néha megállt tanácsot kérni az edzőktől, a kötelező szünetekben pedig vidáman cseveget csapattársaival. Számomra a legörömtelibb pillanatok voltak, ha szinte észrevétlenül ülhettem ott, és tanulja lehettem egy kislány a mi kislányunk függetlenné vállásának, kiteljesedésének. Kitettük a gyerekeinket a fehérházbeli lét minden furcsaságának és felfokozottságának, miközben nem tudtuk, hogyan hat majd rájuk, mit profitálnak az élményből. Felismerve, hogy barakkal egyedülálló lehetőségünk van arra, hogy a lányoknak egészen közelről mutassuk meg a történelmet, igyekeztem minél pozitívabbá tenni a találkozásukat a tágabb külvilággal. Ha barak külföldi útjai éppen iskolai szünet idejére estek, családilag utaztunk. Elvittük őket például a moszkvai Krembe és a Vatikánba. Találkoztak az orosz elnökkel. Látták a Panteont és a Koloszeumot, valamint a Gánai Nincs Visszaút Kapuját, amelyen keresztül elmondhatatlanul sok rabszolgának eladott afrikai hagyta el az országot. Rájöttem, hogy a gyerekek annyit fogadnak be az információkból, amennyire éppen képesek, és ezt mindig a saját szempontjaik szerint teszik. Amikor hazajöttük az utazásból, Sasa a harmadik osztályt kezdte éppen. Ősszel az iskolai nyílt napon, az osztálytermükben sétálgatva, a falon észrevettem a gyerekek nyári élményekről szóló eszéi között Sasa fogalmazását. Rómában voltam, és találkoztam a pápával, írta. Egy darab hiányzott a hüvelyk Nem tudnám megmondani, hogyan néz ki, 16. Benedek pápa hüvelykújja, hogy hiányzik-e belőle egy darab. De lám, elvittünk egy kiváló megfigyelő, tárgyilagos nyolc évest Rómába, Moszkvába és Akrába, és ezzel a tudással tért haza. A történelem szemléletét akkoriban alapvetően a testmagassága befolyásolta. Bármennyire törekedtünk is rá, hogy valamiféle pufferzónát hozzunk létre a lányok és barak munkájának bonyolultabb rétegei között, még így is sok mindent fel kellett dolgozniuk. Úgy éltek együtt a világ történéseivel, ahogyan kevés gyerek. Megtapasztalták, hogy a hírek időnként közvetlenül az otthonukban történnek. Átélték, hogy néha nemzeti katasztrófának hívják az apjukat, akit pármi történjék is, egyesek mindig kritizálnak és szembeszegülnek vele. Ez a fenyegetettségérzés az álmomra emlékeztetett, amelyben oly közel voltak hozzánk az oroszlánok és gepárdok. 2011 telén Donald Trump Valóságsó műsorvezető és New Yorki ingatlanfejlesztő egyre többször említette, hogy esetleg harcba száll az előválasztásokon a republikánus elnökjelölti posztért 2012-ben. Leginkább úgy tűnt, Trump csak a levegőbe beszél, amikor gyakran fogalmazott meg megalapozatlan kritikát barakról, és nyíltan megkérdőjelezte amerikai állampolgárságát. Még az előző elnökválasztási kampány során voltak néhányan, akik azt a hamis szóbeszédet kezdték terjeszteni, amely szerint Barak havai születési anyakönyvi kivonata megtévesztés, és hogy valójában kenyában született. Az efféle feltevést hirdetők és Trump egyre furcsább tévés megnyilvánulásaikban kitartottak amellett, hogy Barak születését bejelentő 1961-es Honolului újsághirdetés hamisítvány, és az egyetlen óvodástársa sem emlékszik rá. A hírportálok, különösen a konzervatív oldalon, folyamatosan ismételgették ezeket a tökéletesen alaptalan állításokat. Ez az egész persze őrült, gonosz dolog volt. Az ezt hirdetők alig tudták leplezni faj és idegen gyűlöletüket, de veszélyt is jelentett. Tüzelte a szélsőséges fantasztákat. Féltem az ekitalációban hívők reakcióitól. A titkosszolgálat időnként tájékoztatott a komolyabb fenyegetésekről, és megpróbáltam nem aggódni, de néha nem tudtam megállni. Mi van, ha egy zavaros elme csőre töltött puskával egyszer csak elindul Washingtonba? Ha megkeresi a lányokat? Donald Trump nagyhangú és meggondolatlan célozgatásaival veszélybe sodorta a családom biztonságát. Ezt soha nem bocsátom meg neki. Az a kis esélyünk maradt, hogy előzzük a félelmeket, és egyszerűen csak éljük az életünket. Azok is ezt tették évek óta, akik megpróbáltak különbözőnek vagy másnak meghatározni minket. Minden tőlünk telhetőt megtettünk, hogy a hazugságaik fölé emelkedjünk. Bíztunk benne, hogy az, ahogyan élünk, megmutatja majd valódi énünket. Szinte az első pillanattól kezdve, hogy Barak eldöntötte indul az elnök sok a biztonságunkat érintő jó szándékú aggodalommal találkoztam. Imádkozunk, hogy senki se bántsa önöket, mondogatták gyakran, a kezemet szorongatva a kampányrendezvényeken. Hallottam ezt bőrszintől, kultúrától, kortól függetlenül mindenkitől. A nemzetünkre jellemző jóságra és nagy lelkűségre emlékeztet mindig. Minden nap imádkozunk önért és a családjáért. Magammal vittem a szavaikat. Éreztem, a biztonságunkért fohászkodó tisztességes emberek millióinak védelmét. Saját személyes hitünkre is támaszkodtunk mindketten. Ritkában jártunk már templomba, leginkább azért, mert valóságos, látványosság lett belőle, ahogyan az újságírók kérdéseinek keresztüzében indulunk imádkozni. Mióta az első választási kampányban Jeremián Rájt egykori tiszteletesünk szavaiból ügy lett, Mióta a vallást fegyverként próbálták ellenfeleink használni, azt sugalva, hogy barak titkon muszlim, úgy döntöttünk, hogy otthon egyedül gyakoroljuk a hitünket. Vacsora előtt együtt imádkoztunk. Néhányszor vasárnapi iskolát szerveztünk a lányoknak a fehérházban. Nem csatlakoztunk egyetlen vasingtoni gyülekezethez sem. Soha többé nem akartunk híveket olyan támadásoknak kitenni, mint ami a csikágói közösségünkre zúdult annak idején. Áldozat volt ez persze a részünkről. Hiányzott a lelki közösség melege. Éjszakánként az ágyban oldalra fordulva, gyakran láttam, amint barak csukott szemmel, halkan imádkozik. Hónapokkal a barak származásáról szóló álhírek megjelenése után egy novemberi péntek éjszakán a Konstitusa nevnyúl egy férfi parkolt le az autójával, és félautómat a géppisztolyával megcélozta a fehérház felső emeleteit. Egy lövedék eltalálta a sárga ovális szoba ablakát, gyakran teázomott ücsörögve. Egy másik az ablak fúródott. Több golyó pedig visszapattant a tetőről. Mi barakkal nem voltunk otthon, ahogyan Mália sem. Sasa és anya azonban igen. Bár nem tudtak az egészről, és nem sérültek meg. Mielőtt az üveget kiavították volna, sokszor álltam az ablak mellett, és azon kaptam magam, hogy a nagy kerek lyukat bámulom. Saját sebezhetőségünkre emlékeztetett. Rájöttem, hogy mindannyiunknak jobb, ha nem veszünk tudomást a gyűröletről, ha nem rágódunk a veszélyeken, még akkor sem, ha mások szóba is hozzák. Malia bekerült a szidvel tenisz csapatába, és az iskola utcáról is látható sportpályáin edzettek. Egyik nap egy társa anyukája miközben feléje tartott, a pályák melletti forgalmas út felé mutatott, és azt kérdezte, nem félsz itt? A lányom, ahogy nőtt, egyre inkább a saját hangján szólalt meg. Felismerte, miként tudja a számára szükséges határokat kijelölni. Ha ez alatt azt érti, vajon gondolok-e nap mint nap arra, hogy meghalhatok, felelte a nőnek, a lehető legudvariasabban? A válaszom nem. Néhány évvel később ugyanez az anyuka odajött hozzám az iskolában valami szülői rendezvényen, és őszinte bocsánat kérésbe kezdett. Elmondta, hogy azonnal rádöbbent, hibát követett el. Aggodalmakat ébresztett egy gyerekben, aki nem igazán tud mit kezdenie férelmekkel. Sokat jelentett nekem, hogy ennyit gondolt az esetre. Mália válaszából kihallotta az ellenállást is, de a sebezhetőséget is. Mindannyian ezzel éltünk. És mind megpróbáltuk távol tartani magunktól a kérdést. Ez az asszony végül azt is megértette, hogy a lányok számára az az egyetlen jó megoldás, hogy nap nap után kimennek a pályára és játszanak. Minden nehézség relatív, persze. Tudtam, hogy a gyerekeim komolyabb előnyökkel nőnek fel, mint amit más családok akár csak elképzelnek. Csodálatos az otthonuk, van mit enniük, odaadó felnőttek veszik körülőket. Tanulmányaik során pedig csak bátorítást és támogatást kapnak. Minden tőlem telhetőt megtettem Máliáért és Szásáért, a fejlődésükért, ám First nagyobb feladatokra is figyeltem. Úgy éreztem, többel tartozom a gyerekeknek általában, különösen a lányoknak. Megértettem, hogy az emberek meglepődtek az élettörténetemtől. Egy városi fekete lány bejutott a borostyánliga egyetemeire. Vezető pozíciókba kerül, végül a fehérházban landol. Azzal én is tisztában voltam, hogy nem mindennapi utat tettem meg, de nem láttam okát annak, hogy miért is kell ennek különösnek lennie. Nagyon sokszor előfordult az életemben, hogy egyedüli fekete nőként, sőt, egyedüli nőként ültem egy tárgyalóasztalnál, vagy vettem részt valamilyen VIP rendezvényen. Ha első is voltam, legalább abban biztos akartam lenni, hogy mások is követnek majd. Amikor valaki rólam vagy krégről áradozik, anyám még ma is sokszor mondogatja. Egyáltalán semmi különleges nincs bennük. A side. Teli van ilyen gyerekekkel. Egyszerűen csak segítségre van szükségünk, hogy bejussunk azokba a szobákba. Rájöttem, hogy élettörténetem lényeges részei nem annyira a tényleges cselekedeteimben, mint inkább a tettek megalapozásában keresendők. Abban a sok támogatásban, amelyet az évek során kaptam. Az emberekben, akik segítettek felépíteni az önbecsülésemet. Emlékszem mindenkire, aki valaha előrébb vitt. Mindegyikük megtett mindent, hogy felkészüljek a mellőzöttségre és a megaláztatásra, amelyel bizony számolnom kellett minden új helyen, ahová el akartam jutni. Ezek a közegek elsősorban nem feketék és nem nők számára és által jöttek létre. Anyám nagynényére, Robira gondoltam. Magas színvonalú zenei nevelési elveire, ahogyan megtanított, hogy felemelt állal teljes szívvel játszam, már akkor is, amikor még csak egy törött billentyűs pianinót ismertem. Apám jutott eszembe, akinek akár csak Krégnek, box és foci tudásomat köszönhetem. Ott voltak aztán a tanáraim, Mr. Martinez és Mr. Bennett. Mindig meghallgatták a véleményem, és persze anya, a legbiztosabb támaszom, aki megmentett attól, hogy otragadjak egy sivár második osztályos tanteremben. A Princetoni, i brasseltől sokat kaptam bátorítást, hogy vállaljak kockázatot. Fiatal értelmiségiként mások mellett, Susan Sertől és Valeri Gerettől tanultam meg, mit jelent dolgozó anyának lenni. Nekik mindig nyitva volt az ajtajuk számomra. Bíztak benne, hogy érdemes velem foglalkozni és dolgozni. Sokan e szereplők közül nem is ismerték egymást. Nem volt lehetőségük soha találkozni. Sőt, néhányukkal én magam sem tartottam már a kapcsolatot. Ám számomra igen fontos konstellációt alkottak. Támogatóim voltak, segítőim akik hittek bennem, az én saját Gaspel kórusom. Hangjuk végig kísért az utamon. Gyerünk, kölyök, megcsinálod! Ezt soha nem felejtettem el. Különösen kezdő jogászként próbáltam meg visszaadni ebből valamit, ha tudtam, ösztönöztem a tudásvágyat, komoly beszélgetéseket indítva fiatalokkal. Amikor jogi gyakornokok megkérdeztek a jövőjükkel kapcsolatban, Szélesre tártam az irodám ajtaját, és megosztottam velük saját megtett utam részleteit. Tanácsokat adtam nekik. Ha bárkinek útmutatás kellett, vagy segítség a kapcsolatépítéshez, megtettem, amit csak tudtam. Később már a publikál ez időszakában első kézből láthattam a formálisabb mentori rendszer előnyeit. A saját bőrömön tapasztaltam meg, milyen sokat jelent, ha valaki őszinte érdeklődést mutat tanulmányaink és fejlődésünk iránt, még ha csak napi tíz percről van is szó. Igenis számít, különösen a nőknek, különösen a kisebbséghez tartozóknak, mindenkinek, aki olyan csoport része, amelyen könnyű keresztül nézni. Mindezek tudatában indítottam el a Fehérházban egy vezetői mentori programot. Washington DC teljes területéről kiválasztottam 20. tizedikes, 11. középiskolai lányt. Havonta szerveztünk informális beszélgetéseket, terepmunkát és workshopokat mindenféle témáról, a pályaválasztástól az alapvető pénzügyi ismeretekig. Minden tizenéves mellé került egy felnőtt nő mentorként, aki tanácsokkal támogatta. A lányok az iskolaigazgatók vagy a pályaválasztási tanácsadók ajánlása alapján kerültek a programba, és egészen a végzettségig ott maradtak. Voltak közöttük katona családok és bevándorlók gyerekei. Volt egy tizenéves anyuka és egy hajléktalan szállón élő lány. Csupa okos, kíváncsi fiatal nő. Nem különböznek tőlem, nem különböznek a lányaimtól. Láttam, ahogyan idővel, barátságok és szoros kapcsolatok szövődtek egymással és a körülöttünk lévő felnőttekkel. Ültünk körben, és pattogatott kukoricát majszolva órákig beszélgettünk. A főiskolai egyetemi felvételikről, a testképükről, a fiúkról. Nem léteztek tabu témák. Nagyokat nevettünk. Őszintén reméltem, hogy e könnyedséget és a közösségi érzést elviszik magukkal, továbbá azt, hogy bátran beszélhetnek, és hogy meghallgatják őket. Ugyanazt kívántam nekik, mint Sasának és Máliának, vagyis ha megtanulják a fehérházban otthonosan érezni magukat, utána már mindenhol magabiztosak legyenek bármely asztalnál ülnek is, és hallassák majd a hangjukat bármiféle csoportban. Immár több mint két éve éltünk burokban. Amennyire tudtam, kerestem a lehetőségeket, hogy kijebb toljam ennek a buroknak a határait. Megpróbáltuk nyitottabbá tenni a házat, több embert hívni, különösen gyerekeket, abban bízva, hogy sikerül-e magasztos helyet befogadóbbá tenni. Meghívtuk a helyi iskolásokat, hogy vegyenek részt a külföldi méltóságok tiszteletére adott fogadásokon, és kapjanak egy kis kóstolót az állami vacsorából. Ha zenészek érkeztek valamilyen esti előadásra, megkértük, hogy korábban jöjjenek, és tartsanak foglalkozásokat a fiataloknak. Hangsúlyozni akartuk, hogy milyen fontos a gyerekek találkozása a művészetekkel. Jó volt látni, ahogy a középiskolások, John Legenddel, Justin Timberlake-kel, vagy Alison krauss keverednek, vagy éppen a legendás Smokey Robinsonnal, Patti labelle Én pedig visszarepültem a gyerekkoromba. Felidéződött bennem, ahogyan szól a jazz Soul házában. Robin Innikém Zongora estjei, a családi kirándulások a múzeumokban. Pontosan tudtam, mit jelent a gyerekek fejlődése szempontjából a művészet. A kultúra. Otthon éreztem magam. Minden ilyen előadáson a leghátsó sorba ülve ringatóztunk barakkal. Átadtuk magunkat a ritmusnak. Még anyám is, aki általában kerülte a nyilvános megjelenést, ha zene szólt, mindig megjelent a földszinti termekben. Szerveztünk táncos, költői és Spoken word esteket, ahol a jövő művészei bemutathatták új alkotásaikat. 2009-ben megrendeztük az első fehérházi Poetry Jam összejövetelt, ami inkább bemutató volt, mint verseny. Itt hallottam először egy fiatal zeneszerzőt, Lin Manuel Miranda-t, aki felállt, majd mindannyiunkat megdöbbentett, hogy még csak készülő darabjának egy részletével, amelyet így jellemzett. Koncepcióalbum lesz egy olyan ember életéről, aki szerintem a hip-hop megtestesítője. Ő Alexander Hamilton pénzügyminiszter. Emlékszem, amikor kezet ráztunk, így szóltam hozzá. Sok szerencsét ehhez a Hamilton dologhoz. Szinte minden áldott nap százféle hatás ért bennünket. Ragyogás, kiválóság, pusztulás, remény. Mindez együtt, egymás mellett. Közben pedig volt két gyerekünk, akik megpróbálták az életüket valahogyan elválasztani az otthoni történésektől. Megtettem minden tőlem telhetőt, hogy se én, se a lányok, ne szakadjunk el a mindennapi élettől, és rátaláljunk a hétköznapok megszokott kerékvágására. Foci és Lakrosz szezonban a lányok számos meccsére elmentem. A pálya szélén a többi szülővel együtt drukkoltam. Udvariasan elutasítottam, ha a fényképezkedni akartak, de mindig örültem, ha beszélgethettem kicsit. Miután Mália teniszezni kezdett, a pályák közelében parkoló szolgálati autó ablakán keresztül figyeltem a mérkőzéseket. Nehogy elvonjam a figyelmet. Csak akkor jöttem elő megölelni, amikor már befejezték a játékot. Barak nehezebben élte át ezeket a hétköznapi pillanatokat. Ha tudott, részt vett a lányok iskolai rendezvényein, sporteseményeken. De a rávigyázó biztonságiakat... Mindig könnyű volt észlelni. Éppen az volt a lényeg, egyértelmű üzenetet küldeni a világnak, hogy az Egyesült Államok elnökének senki nem árthat. Ennek persze örültem, de azért néha kicsit túl sok volt. Ugyanezt gondolhatta Mália is, amikor egyszer Barak, ő és én, Sasa egy iskolai rendezvényére tartottunk. Hármasban vonultunk át egy nagy, nyitott udvaron. Éppen a kint játszó óvodások mellett haladtunk el. Más lógtak, szaladgáltak mindenfelé a faforgáccsal felszórt területen. Nem vagyok biztos benne, hogy a kicsik észrevették-e az iskolaépületek tetején a szolgálat feketébe öltözött mesterlövész osztagának tagjait jól látható géppisztolyaikkal. Mália azonban észrevett. A mesterlövészekről az óvodásokra pillantott, majd az apjára bámult. – Tényleg, apa? – vonta fel a szemöldökét. – Ez komoly? Barak nem tehetett mást, elmosolyodott és vállat vont. Nem volt menekvés hivatása komolyságától. Az igazat megvalva egyikünk sem lépett ki soha a burokból. A titkos szolgálattal történt kezdeti megállapodásaink alapján Szása és Malia már eljártak például a barátnőik Betmikváira, autót mostak az iskolai pénzgyűjtő akció keretében, sőt, néha még plázázni is mentek, persze, mindig ügynökökkel, és gyakran anyával a nyomukban. De legalább annyira szabadon mozoghattak, mint a társaik a Sasa biztonságára figyelők közül Beth Celestini és Lawrence Tucker, akit mindenki csak lt szólított, kedvelt állandó bútor lettek az idvelnek. A családok gyakran küldtek külön az ügynököknek, plusz adag Muffint az iskolai szülinapozásokkor. Idővel mindannyian közel kerültünk a biztonságiakhoz, amikor nyilvános helyen tartózkodtunk, szótlanul, és éberem figyeltek. A kulisszák mögött vagy repülőutakon azonban felengedtek, sztorisztak vicceket meséltek. Tréfásan pókerarcú lágy szívüknek hívtam őket. A sok ezer együtt megtett kilométer alatt valódi barátok lettünk. Velük gyászoltam a veszteségeiket, ünnepeltem, ha a gyerekeik fontos mérföldkőhöz értek. Mindig tisztában voltam a feladatuk komolyságával, és nem gondoltam soha magától értetődőnek, hogy mennyi mindent hajlandók feláldozni a biztonságomért. Hasonlóan a lányokhoz én is megpróbáltam a hivatalos életemmel párhuzamosan valamiféle magánéletet kialakítani. Rájöttem, hogy ha szükségem van rá, lehet kicsit észrevétlennek maradni. Sokat segített ebben a titkos szolgálat. Hajlandók voltak ugyanis rugalmasan kezelni egy-két dolgot. Olykor megengedték, hogy visszafogottabb biztonsági kíséret mellett egy jelöletlen kis buszban utazzam. Időről időre sikerült villámvásárlásokat tartanom. Bementem, és már jöttem is ki, mielőtt bárki ténylegesen észrevett volna. Miután Bó szakszerűen kibelezte, és szétszaggatta a személyzet által vásárolt utolsó kutyajátékot is, egyik reggel személyesen kísértem el a vásárlásainkat intéző segítőnket a petsmart -ba. Nagyon élveztem a csodás anonimitást arra a rövid időre. Amíg a legjobb rágókákat kerestem Bónak, aki mellettem a pórázon, ugyanígy örült az újdonságnak. Kisebb fajta győzelemként éltem meg minden olyan alkalmat, amikor felhajtás nélkül mentem valahová. Úgy, fél évvel a Petmártos kaland után volt egy újabb szédületes áruházi futásom. Bézból sapkában, napszemüvegben álcázva, a helyi tárgetben. A biztonságiak rövid nadrágot és tornacipőt vettek fel. Elrakták a fülhallgatókat. És mindent megtettek, hogy ne tűnjön fel, ahogy engem és az asszisztensemet, Köztin Jones-t végigkísérik az áruházon. Az összes soron végigmentünk, találtam játékokat Sasának és Máriának, és jó néhány év óta először végre én választhattam Baraknak az ajándékkártyát a házassági évfordulónkra mámorban úszva tértem haza. Néha a legkisebb dolgok is óriásinak tűnhetnek. Ahogy telt az idő, új élményekkel gazdagítottam a napi rutint. Elkezdtem barátokkal találkozni. Rendszeresen jártunk étterembe vacsorázni, vagy mentem vendégségbe hozzájuk. Néha a parkban kószáltam, máskor nagy sétákat tettem a potomak folyó partján. Előttem is Utánam is, ügynökök jöttek, távol tőlem. Edzésekre is kiártam a fehérházból. Az utolsó percekben érkeztem, hogy ne okozzak zavart. És a lehető legkorábban távoztam. Rájöttem azonban, hogy a legfelszabadítóbb mozgásforma számomra a síjelés. Nem sokat tudtam róla, ám gyorsan a szenvedélyem mély vált. Ott létünk első két évében, szokatlanul kemény volt a tél Washingtonban. Ezt kihasználva néhány napos túrákat tettünk a lányokkal és a barátainkkal. A Gettysburg mellett fekvő szabadsághegynek nevezett nem túl nagy sípáján, sisakkal, sálban, szemüvegben, bármilyen tömegben elvegyülhettünk. Miközben siklottam lefelé a pályákon, a szabadban voltam, mozogtam. És nem ismertek fel, mindezt egyszerre. Úgy éreztem, repülök. Jól esett elvegyülni, mert lehetőséget adott, hogy érezzem, megmaradtam önmagamnak, történelmi kitérőink közben is, Michel Robinson vagyok, a szút szájról. A régi életemet összefűztem az újjal a személyes aggodalmaimat, a közéleti tevékenységgel. Lett néhány új barátom Washingtonban, a lányok osztálytársainak anyukái, vagy akiket a fehérházi teendőim során ismertem meg. Ezeket a nőket nem igazán érdekelte a vezetéknevem és a lakcímem, inkább az, milyen ember vagyok. Vicces, milyen gyorsan meg lehet állapítani valakiről, hogy csak színlelie a barátságot. Időként beszélgettünk erről vacsoránál barakkal és a lányokkal. Arról, hogy néhányan gyerekek felnőttek egyaránt, mindannyiunk baráti körének pereméről kicsit túl lelkesnek tűntek. Azt mondtuk rájuk szomjasak. Sok évvel ezelőtt megtanultam már, hogy az igazi barátokat nem szabad elengedni. Még mindig erősen kötöttem például azokhoz a nőkhöz, akikkel annak idején a gyerekeink szombati játszópartiaira összegyűltünk Csikágóban. Ezek a barátnők tartottak egyben. Beugrottak a közértbe, ha nem volt időm vásárolni. Összeszedték a lányokat a baletről, amikor elmaradásom volt a munkában, vagy csak egy kis pihenésre volt szükségem. Sokan még repülőre is szálltak, hogy a kampány állomásain velem legyenek, érzelmi támogatást nyújtsanak, amikor a leginkább kellett. A nők közötti barátságok ezekhez hasonló ezernyi apró kedvességből állnak össze. Oda-vissza, oda-vissza. Ismét hozzáfogtan tudatosan összehozni a régi barátokat az újakkal. Egy-két havonta körülbelül egy tucat legközelebbi barátot meghívtam hétvégére Cam Davidbe, az észak lendi hegyekben fekvő nyári táborszerű erdei elnöki rezidenciára. Az összejöveteleinket kiképző tábornak hívtam, részben azért, mert erővel rávettem mindenkit, hogy naponta edzenek velem. Számos barátomnak volt programokkal teli családi élete, és nagy igénybevételt jelentő munkája. Tudtam, hogy nem mindig könnyű elszabadulniuk, de éppen ez volt a dolog egyik lényege. Mindannyian feláldoztuk magunkat a gyerekeinkért, a társainkért, a munkánkért. Az egyensúly keresés évei során megtanultam, hogy érdemes néha e prioritásokkal nem foglalkozva egy kicsit csak magunkkal törődni és a többieknek ezt mondani. Bocs, srácok, ezt most magamért teszem. A kiképző tábori hétvégéken lehetőségünk nyílt hangolódni, feltöltődni. Az erdővel körülvet hangulatos faházakban laktunk, mindenütt golfautók és biciklisek. Kidobósoztunk, négyütemű fekvőtámaszokat csináltunk, jóga gyakorlatokat végeztünk, Időnként néhány fiatalabb stábtagomat is elhívtam, és fantasztikus volt látni a hatvanas évei végén járó Szuzán Sert pókmászásban a földön, a fiatal rendezvény főiskolás korában nagy amerikai focijátékos Mackenzie Smith mellett. Egészséges ételeket ettünk, sokat edzettünk, mellette pedig Beszélgettünk, beszélgettük, beszélgettünk. Megosztottuk egymással a gondolatainkat és a tapasztalatainkat. Tanácsot adtunk, vicces sztorikat meséltünk. Pusztán az, hogy meghallgattuk a másikat, erős támaszt nyújtott. Aztán, amikor a hétvége elmúltával elbúcsúztunk egymástól, megfogadtuk, hogy hamarosan mind újra itt leszünk. A barátaim tesznek teljessé. Mindig így volt ez. Így is lesz örökké. Jó kedre derítettek, ha levert vagy csalódott voltam, ha éppen kevesebbet tudtam barak közelében lenni. Megerősítettek, ha nyomasztóan hatottak rám a folyamatos bírálatok, amelyek mindent sorra vettek. A körömlakom színétől a csípőméreteig mindent megvizsgáltak és megvitattak nyilvánosan. A barátok segítettek túlélni az időnként minden előjel nélkül érkező felkavaró, óriási hullámokat. 2011. májusának első vasárnapján két barátnőmmel egy belvárosi étterembe mentünk vacsorázni. Barak és a lányok anyára bízva otthon maradtak. Az a hétvége különösen fárasztó volt. Aznap délután Barakra összefoglaló anyagok özönét zúdították a szombatestét pedig a fehérház tudósítóinak hagyományos gála töltöttük. töltöttük. a beszédében tett néhány vicces célzást Donald Trump tévés karrierjére, a Celebrity Apprentice című show műsorban, és a Barak születési helyével kapcsolatos teóriáira. Trump jelen volt, bár ahol én ültem, onnan nem lehetett látni. Amíg barak beszélt, a hírműsorok kamerái ráközelítettek. Póker arccal rágózott. A vasárnap esték rendszerint csendesen szabadon teltek. A lányok az egész hétvégi sportesemények és társas programok után már elfáradtak. Aznap este a barátnőimmel töltött vacsora után tíz óra körül értem haza. A kapuban egy inas köszöntött, ahogy mindig. Már akkor sejthettem, hogy valami történt, mert érzékeltem, hogy a földszinti nyüzsgés eltér a normálistól. Megkérdeztem az inast, tudja-e, merre van az elnök? Úgy gondolom, fent asszonyom válaszolta. A nemzethez készül szólni. Így jutott tudomásomra, hogy végre megtörtént. Az elmúlt két napban Megpróbáltam teljesen normálisan viselkedni, eljátszottam, hogy nem tudom, hogy valami fontos és veszélyes dolog fog történni. Több hónapnyi gondos előkészítés és kiélezett végső döntés után a Fehérháztól több mint 11 kilométerre, a pakisztáni abotádában, az éj leple alatt az Egyesült Államok haditengerészetének elit alakulata, a Nevishills. Megrohamozott egy rejtélyes épület együttest. A terrorista Osama Bin Ládent keresték. A halban voltam, amikor Barak jött a hálószobából. Öltönyt viselt és bordó nyakkendőt. Látszott, hogy igencsak dúlt benne az adrenalin. Hónapok óta cipelte a döntés súlyát. Elkaptuk, mondta. Nem sérült meg senki. Megöleltük egymást. Oszama Bin megölték. Nem veszett oda egyetlen amerikai sem. Barak mérhetetlen kockázatot vállalt. Az elnöki székébe kerülhetett volna, ha valami balul sülel. el. De minden rendben ment. A hírbe járta a világot. Emberek özönlötték el a fehérház körüli utcákat. Kitódultak az éttermekből, hotelekből, az éjszakai levegőt üdvri valgás, töltötte be. Az újongás úgy felerősödött, hogy felkeltette Máriát, Pedig hálószobájának golyóálló üvege elvileg minden külső zajt kizár. Aznap éjjel azonban nem létezett kint és bent. Szerte az országban, a városok lakói mindenhol az utcára özönlöttek. Azzal a vágyjal, hogy közel legyünk egymáshoz. Nem csak a haza szeretet láncolt össze bennünket, hanem a szeptember 11-én ránk köszöntő közös gyász és az újabb támadásoktól való évek óta tartó félelem is. Azokra a katonai támaszpontokra gondoltam, ahol jártam, a katonákra, akik azért küzdöttek, hogy sérüléseikből felépüljenek a családokra, amelyek a hazavédelme érdekében távoli helyekre küldték szeretteiket. A több ezer gyerekre, akik azon a rettenetes, szomorú napon elvesztették a szüleiket. Tudtam, hogy egyetlen veszteség sem visszavonható. Senkinek a halálával nem lesz soha pótolható egy élet. Abban sem vagyok egészen biztos, hogy bárkinek a halála ok lehet az ünneplésre. Ám akkor éjszaka Amerika a felszabadultság pillanatát élte. A túlélést és a megújulás lehetőségét köszöntött.